Javi, barai azarrak, aixo egunon. Baita subi, edo. Bilbao Mendifin Festivaleko zuzendaria. Eta Javi, gaur iaia ezinbestean, mm, everestera begira jarri beharko dugu, e, lehenagotik datorren dikotomia bat haotan hartuta, alpinismoa eta goi mendietarako turismoa. Zeinek ez ditu ikusi aste honetan everesteko irudiak, Tontorrerako azken metroak jendez joziak ez zinkabiturik izotzartean jendea, koloretako zamarrak jantzita, goimendietako turistak dira. Agentziak baitaude Eberesterako bidaiak eskaintzen dituztenak, irurogei mila eurotik azi eta hortik gora. Ez da gainera nonbait oso beharrezkoa prestaketa berezirik izatea ere helikopteroz ematen dituzte bigarren kanpamentturaino eta handik gora bakoitzak badu bere gidaria. Boi mendi houetakko jendearen eana ulertzen ez duen asko dago, eta eraberean badaude diotenak, horri esker nepalgo ekonomiari laguntza handia ematen zaiola. Eta gero gizakiok daukagun ezina hase hori ezta, da, zortzi mila eta zortzihun metroko mendi batera joan behar dugu, agentzia batek eraman da, ez daki zen bat 1000 pagatuta, Ser esperientzia berrien bila? Mala, ematen du eta ni gustouta hemen moda, eh, moda markatzen duela asko, es. Bai, mendian eta oro harren eh, naturan inguruan haizealdia eh pasatzeko modelo bat eh, saltzen ari dana. Eta ba, horren ondorioa masifikazioak, ez? Agentzeekin eta gertatzen dana, bueno, hemen iguzto taraso ekonomiko potente bada hola, ez? Batez ere haun nepalgo gobernuarentzako, nepalgo, nepalgo herrienentzako diru sarrera ikaragarria da. Diru iturri potentzial izanik ere, gero beti bezala holakorriotan diru hori nora bideratzen den e, da asuntua, hor dago, hor dago, koska, ez? Eta garbi dago e, hori nepaldarrek ez dutela ikusten. Hor dago, saborren, e, bueno, ondakinen, arazo, ikaragarria eta hor jarretzen du. Horran, diruzarrera, oie, baldin badaude bertoko jendearen e, baldin, bizi bizibaldintzak hobetzen dira Ingunumenari ze retorno egiten zaion, eta hori ez da ben, benetan igusten. E, hor a, beti bezala, agentziek asku irabazten dute. Bai. bai, bai Nepaloak, eta eta bai, estatu batuetako batzuk, eta e, Zelanda berriko eta Australiako beste batzuk, e, eta bono, nigu uste hor eh, jarri behar dela eh, begira da eh eh haudena horren besterako jende pilaketa eberesten gertatu da ba orain eguraldia ona delako ez baina ze baldintzatan ze 8800 metroko mendi horretan eta horren besteko debat bat hor ze bizi izan dute mendizale hoiekor Bueno, batio, es, que es, in, es in imaginatu, ni imaginatu zaque edo beintza gogora ekarri nere burua, e, mendietan ez altura hortan, baina 5000 metrotan, 6000 metrotan ibilin hasenean Ba, zer sufrimindu dagoen, zer lan eutxin behar zion, baina hemen gauza ga, garbi badago. E, jende guzti hori elitzateke hor egongo soka fijoak egongo ezbalirak, eta gutxiago oxigeno suplementarioa erabliko balute. Egoera erabatez berdina ez. Gaina hor badago segurtasun faltxu bat, sentit bizitzen dana. Horren beste jende zinguratuta gotiak, e, ba, bazken finian. Horrekin, eta ozigeno faltan e, zure buruan, e, zure adimenian sortzen duen pentsatzeko esgaitasunak, horrek sinestara e, dizu, ba egoera, mm, segur baten, zagozela. Eta hori ez da hor, horrela inondik inora. Hemen kontua da, estilo modau, Eramaten ari dala beste sortzimiako batzuetara. Ja. Eta aurten ere, udaberri ontan bertan, orain aste batzuk, kantzen jungan, e, iruro gehi inguruko e, pertsona gondira tontorrean. Hau pentsa ez inazan, orain irula urte bakarrik, eh? Izotzak ditugu. Izotzakurtuko ditugu, eta mendiak zikinduko ere, bai, bueno, biztakoa da zeirudi iristen ari zaizkigun, katmandu munduko iririk kutsatuena, zikinena, Bai eta arriskuari errespetua. Horrekin bai. geratuko gara, Javi. Er, er, eta batez ere naturari